Перший чоловік, якому я вів у кров стимулятор лукаючого нерва, успішно помер через кілька годин. Зупинка серця сталася тоді, коли стимулюючі елементи повністю засвоїлися клітинами головного мозку, тому в крові їх не було знайдено. Судова медична експертиза визначила зупинку серця внаслідок раптового спазму. Першими моїми помічниками були цвинтарний доглядач Карл Шварц, і хірург вашої клініки Кзиновий Марковський. Я сказав їм, що для моїх експериментів мені потрібен труп. Вони отримали гроші, а я отримав чоловіка, котрий усе ще перебував у стані клінічної смерті. Його мозок надійно підживлювався введеними мною стимуляторами, і я міг робити з ним усе, що завгодно. Спочатку я стерилізував мозок, тобто звільнив від будь-якої інформації, яку він засвоїв за свого життя». Потім, увівши відповідний симулятор, я знову змусив серце працювати. Це був перший зомбі, жива істота з людським тілом і повною відсутністю інтелекту. Він, правда, помер за два дні, помер по-справжньому, бо в нього почалася гангрена. Занадто довго він перебував у стані клінічної смерті, а це призвело до змертвіння його органів і тканин. Наступних мертвяків я мав би оживляти значно швидше, ще до поховання – Боже, чого це мені тільки не вартувало? Я змушений був обзавестися новими спільниками судово-медичної експертизи. Всі вони загинули ще до твого знайомства з ними. Ми вигадали, що померлі мусять бути обов'язково закриті цинкові домовини, і Карл Шварц мав добрий заробіток, постачаючи нам покійників із цвинтаря, яких ми закривали намертво в труні замість підміняних для мене моїх піддослідних, незайманих ножем Експертиза. Можна було б, звичайно, замість покійників класти в домовину цеглу, але доводилося перестраховуватися. Раптом комусь із родичів заманулося б відчинити труну. У такому разі наша компанія могла б відмазатися тим, що мертвяків просто переплутали. Люди ж тоді гинули як мухи, не встигали ховати. Тож наше виробництво було поставлене на конвейер. Мої зомбі були для мене як діти. Я вчив їх ходити, їсти. Какати. Згодом став ускладнювати і їм, і собі завдання. Одного змусив працювати на токарному верстаті, другого навчив стріляти, третього – грати в шахи. Усього цього досягалося єдиним дією на зони мозку стимуляторів у комплексі зі змодельованим на комп'ютері ультразвуком, котрий розводив їх до відповідних зон. Я став застосовувати складні системи вищих гармонік ультразвукових коливань, кожна з яких, взаємодіючи із введеними у кров симуляторами, змушувала зомбі виконувати такі операції, які не завжди виконує нормальна людина. Я ускладнював завдання, досконалюючи на комп'ютері програми, які через ультразвуковий генератор трансформувалися у вищі гармоніки коливань. Через них зомбі отримав завдання, яке виконував бездоганно звичайно, якщо програма була складена досконало. Найвищого тріумфу на цьому етапі я досяг, коли мій підопічний повернувся з міста, принісши з ринку свіжого гірки, слібного магазину, булочки з вжемом, зі страхової контори квитанцію про сплату внеску, а в кишені розміняні гроші з точністю до копійки. Звичайно, все це було ретельно запрограмовано – Крад перевірено і застраховано від будь-яких незапланованих ситуацій. На випадок, якби виникли якісь відхилення від програми, зумовлені непередбаченими зовнішніми факторами, мій зомбі мав би втекти. Над цією програмою я просидів три дні, але початок було зроблено. Інші програми, складені на основі першої, давалися дедалі легше і легше. Якось один із перших моїх зомбі здивував мене тим, що став як дитина, белькотіти якусь непередбачену програму чухню. З того часу, раз на тиждень, я обов'язково роблю моїм підопічним стерилізацію мозку, бо накопичена інформація створювала їм сприятливе середовище для переходу на самостійне мислення. Настав час, коли я задумався над створенням колонії зомбі, окрилений першими успіхами зомбування людей. Я один за одним здобув собі партію свіжих покійничків, сотню чоловіків і півсотні жінок. Лише десятеро не перенесли стерилізацію мозку і загинули. Усі інші стали повноцінними громадянами моєї колонії. Мені треба було створити повну безпеку для нашого виробництва в тих місцях, де я здобував тіла людей, які перебували у стані інспірованої мною клінічної смерті». Чимало тіл розстиналося, як і має бути під час судово-медичної експертизи, і ставало надбанням хробаків. Мені бракувало спільників у бригадах, які псували нутрощі моїх підопічних, тож довелося з допомогою Марковського влаштовувати на роботу до моргу вже навчених мною зомбі. Для них доводилося створювати надскладні програми. Проте мої старання були виправдані на 100%. По-перше, я набив собі руку у програмуванні і зомбуванні. По-друге, нещасні тіла потенційних громадян моєї колонії перестали різатися за винятком тих випадків, коли, налякані невідомою пошістю, медики збирали консиліум і час від часу порішали ту чи іншу жертву. Шредер замовк сидів. Упів оберта до Барбари і не завдавав собі клопоту дивитися, яке враження справляє його розповідь на слухача. Він уже давно відкоркував другу пляшку і хилив просто з неї великими ковтками. Волосся його злиплося і довгими пасмами спадали на чоло й очі. Час від часу він відкидав його червоною від пролитого вина рукою. У кімнаті різко пахло перегаром і потом. «Ти, мабуть, гадаєш, що це було хаотично організоване вбивство розуму?» «Ні, це була добре спланована операція з очищення людства від низькосортного інтелекту. Ще до того, як я розпочав створювати колонію зомбі, у мене вже велася картотека, поділена на п'ять кваліфікаційних груп. Перші три стали кузнею кадрів для моєї колонії. До них я відносив осіб, які...» за своєю духовністю та інтелектуальним рівнем подібні до бур'яну на ниві. Швидко плодяться, добре приживаються і живуть за рахунок висцених соків, пригнобленої ними вищої культури. Що робить неледачий садівник? Виполі бур'ян, вживаючи його в кращому випадку, як перегній для ниви. Ти пригадуєш, весь свій вільний час я тинявся по місту, мене знало пів Львова, але пів Львова не знала, що я знаю набагато більше. Усі, з ким я знайомився і з ким спілкувався, щонайменше тричі заносилися до картотеки, котра потім зазнавала коригувань, якщо моя думка про співрозмовника мінялася. Усе йшло дуже добре, доки наслідки моєї діяльності не призвели до різкого зростання доходів похоронних бюро. Це зауважили журналісти. У країні вчинився переполох і працювати стало важче, але переляк в суспільстві наштовхнув мене на нову ідею – у такій державі, як Україна, з несформованою нацією та слабким і відірваним від народу урядом дуже легко було б узяти владу і перетворити країну в зразково показову диктатуру вищого інтелекту з колонією зомбі, які його обслуговують. Для початку мені треба було завладіти мас-медіа. Я опрацював грандіозний план, але питання вирішилося малою кров'ю. Я купив Василя Половинка, в якого життя ніяк не клеїлося. І його газету, потім радіостанцію і телеканал. Усіх моїх конкурентів взяла інфляція. Тих, хто виявився неістивним, в подолала чума. Мої медіа стали монополістами і народ отримав ту дозу паніки, яку я вважав потрібною. Але я переоцінив українську владу і її здатність боротися за свою шкуру. За ситуацією, яка настала в січні цього року, встановити свій суверенітет над країною можна було простим оголошенням по телебаченню. Але треба бути божевільним, щоб брати владу в державі, яка зірвалася з гальмів. Україна занадто велика і не керована, щоб робити в ній експерименти з державотворення задуманого мною зразка. Я не хотів мати проблеми з 50-мільйонною божевільною. Тож, коли я познайомився у львівському гранд-отелі з австралійським бізнесменом, котрий під час сеансу зомбування став називати мене своїм єдиним спадкоємцем, і погодився передати мені весь свій маєток, я вже точно знав, що маю державу, треба будувати в іншому місці. Я вибрав тримільйонну Литву. В Україні я залишив Василя Половинка, якого планував посадити президентом держави, коли гвалт трохи вгамується. Він тримав мене в курсі того, що діється в Україні, але кілька днів тому мені довелося забрати його з-під твого цікавого носа. До Литви я приїхав із десятитисячною армією зомбі і грошима свого австралійського вуйка, котрий, до речі, зараз непогано працює асенізатором на одному з моїх заводів. У тримільйонній державі мені доводиться дуже обмежувати себе у відборі кадрів для своїх потреб, і тому тут немає такої паніки» яка була в Україні. А щоб контролювати уряд і парламент, я став пливовим литовським підприємцем з діаспори, у якого ти, до речі, в гостях. Шредер відкинув геть і розтріпане волосся з чела і недобре посміхнувся. Цікаво, чи здогадався ти розкопати могилу Юстини? Спокійно, спокійно, тримай себе в руках. Вже бачу, що розкопав. До речі, з тим розкопуванням могил я мав чималий клопіт, Простіше було б з тілами тих, чиї рідні воліли позбутися решток через крематорій. Мої підопічні віддавали їм урни з попелом з-під паперів, а тіла поповнювали армію зомбі. Тих, кого планували згодувати храбакам у землі, підмінював Карл Шварц чи його колеги на інших цвинтарях України. Але якось один львів'янин, Поїхав відрядження, здається, до Вінниці. Побачив там на вулиці свого сина, котрох поховав два місяці перед тим. Взагалі-то це був випадок з розряду неймовірних. Я ніколи не пускав зомбі до міста, якщо він мешкав у ньому до того, як став зомбі. Ті, що виконували завдання поза межами колоній, серед людей обов'язково мали бути чужинцями в місті. Але треба ж такому статися, щоб львів'янин натрапив у Вінниці на свого сина» то, звичайно, як і передбачено, програмою «Втік», але його батько наробив гармидеру на всю Україну. Я не знаю, чи була в Європі якась газета, яка би про це не писала, а ще через два дні Василь Половинко повідомив мені, що батьки мого хлопця отримали дозвіл від львівської мерії на розкопку його могили. Уявляєш собі ситуацію? Я в Литві, а якісь фанатики у Львові мають намір перевірити, кого це поховав Карл Шварц, Замість їхнього сина. Якщо б експертиза довела, що старий Карл поховав не ту людину, а я думаю, що він паскуда, щоб не викопувати мертвяків, клав часом до труни і здохли псів, то розкопувати могили не буде хіба що лінивий. Боже, чого я не терпівся, мені довелося півдня вимочувати тіло нещасного хлопця у спеціальному біохімічному розчині, щоб довести його до стану п'ятимісячного розкладу, перевести покійника через кордон, а потім поховати його на голосках, мало не під носом у його батьків з комісією за півгодини до їхнього приходу.